Заглянути в обличчя, відчував на руках гарячий віддих терноса, душився, потім ліг горлець і почав наслухати, як шумить трава, і хлюпотить вода на дні яру. Вони не знали ніколи ні надій, ні каяття. Я заснув і прокинувся перед заходом сонця. Був східний вітер. Він доносив ніби шурхіт коси в траві. Били гармати. Гармати грали, а ми наступали. Шух-шух, шух-шух. По зритих окопах ішла смерть з відточеною косою, стинаючи голови в сталевих шоломах. Я кинув оком повидну колу. Ніде не жовтіє від збіжжя, не сіяли. Десь між садами в городах осипаються латочки жита, а поля пустують. Галичина віддала смерті мужів-сівачів. Те саме в Польщі поляки відступають. Я був певний, що вони програють війну. Перечував, що від полків, які стояли у Львові, полетить манаття. Уб'ють Адама Сідлецького, полковника Родзісада, опольчика. І не буде за ними жалю. Проливається кров за кров. Сьогодні одні вірвуться клином і висічуть військо. Завтра – інші. Що роблять люди, зблизившись з дороги? Спинаються на дрібниці. Кожен стверджує, що йти треба сюди або туди. Розходяться, поворогувавши і гинуть. Рідко кому вдається знайти правильний напрямок. То цікава річ – Віко поділив історію на три періоди. Цей поділ, зроблений швидше з огляду на літературні пам'ятки, і не безспірний, але й не позбавлений логіки. Люди наділяли своїми омріяними силами богів, потім героїв, потім взяли на себе відповідальність за долю світу. На цьому останньому етапі ще не виробилося почуття міри. Люди забагато на себе беруть, і їх водить блуд. Або ж вони надто за давнім звичаем покладаються на окремих осіб і блудять через них. Я захотів пити і спустився до струмка. Вода була теплувата, пахла луговим багном. Від такої води всі недуги. Людський організм потребує твердої води пустель, де він сформувався. Поки я добрів до міста, настала ніч. На площі мене чекав Микола. «Блукаєш?» – запитав він мною чи цигарку. Поле ходив. Я подав йому чебрецеву киточку, він понюхав і застромив у кишеньку. «Хлопці дома?» «Так. Ти чогось скривлений. Що з тобою?» «Якась туга прокопику. Полаявся?» Микола не відповів. «Ходи до Марійки Ківістун, Це цікава дівчина. Може, тобі якраз бракує познайомитися із своєрідним підходом до життя?» «Ні», – відмовився він. «Пройдемося?» «Незабаром вийдуть патрулі. Краще сховатися до нори». «Туга», – знову поскаржився Микола. «Коли сильна людина впадає розпач, все стає хистким, хоч слабшим, можливо, це імпонує» ніби збирається на дощ», – додав Микола. «Дивуюся, лише для вас ліпші умови створюються. Для нас, для нас», – скоромовкою пробурмотів Микола, а я його вперше таким бачив. «Десь би самогоночки роздобути», – сказав я. Микола усміхнувся. «Іди додому, Миколику, я зараз повернуся». «Тільки недовго». Марійка вступила мені на зустріч ангелом у білій сорочині з накинутою на плечі білою хустиною. Я так чекала Прокопе, а вона вхопила мене за руку тремтячими від напруження пальцями. «За Львів будуть бої, правда?» «Не знаю. У нас криза, друженьку. На тобі гроші, візьми у сусідки спирту». «Я тебе не відпущу». «Будь ласка». Тихе постукування в замінованому тишою будинку перенесло мене не мов би якусь передковічну долину, наводнену таємницями».